من كل داء وحفظا لكتابك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح لنا شاننا واصلح لنا امر ديننا ودنيانا واصلح لنا شاننا وشأن علماؤنا لك الحمد في دنيانا واخرانا لا نحصي ثناءا انت كما اثنيت على نفسك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 فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون صدق الله العظيم من دروار الجماعة مصفل من درهم تكون ويتم الله جل جلاله ويقوم بشانده يمتون تنغره تتصلة درغويم تريك سايد جميع تنغره من إيمان ويبسيمتار Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Idhër gojmë për shëndetje tona matën rohtën nga zemra Medashir që tërë alizohu të atëj që aynë hadisën me vete fa Fa ayni sallallahu alaihi wa sallam Man salla alaiya salatën wahidah Sallallahu ta'ala alaihi biha ashrah Ayni qimbi maya një harstat Allahumma salli ala Muhammed Allahu Jelle Jelaluhu dhe të mëshira dhe të lojet të mëshira ve i mizbret mbi ate që i mban një selam inderuar i gjemat në hadisët e ati që i kemi spjegu sallallahu alaihu sënë në lidhje me selamet tona nda e ati sa trej ditës gjuman mëramje deri ditën hey, e ejte në mëramje Do me thonë gjatë të njavës Salavatët dhe salamët e ometit me lajke të ndërgojnë të vorë i ti i shenjtë Kurse ditën e ejtë e prej një qini dheri gjumon një qini Sa salavat i juftë e unë vjenë direkt Sa rësullarë e sratu salam Pra thunit të gjithë së bashku me zemërë, me zonë, me pazon Qishë du një zgjellën e thunit së bashku me neve اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد لنتك سيأنا stadى dhe shqerave janë se ne jemi shumë të interesuar që salavatin e dhe selamin tojnë mos të ndërprejmë lidhjen më të bukur me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam të cilin Allahu e la Allah, mëzdekjes ti në durët e to në gjëmatin dërshumë ka pak ka një kachore ka një kachore, ka një kachore ne jemi qëtrengum në këtë aspekt muslimanët bashkohor kur përmena temni Muhammed njërzit i majnë buz mshel duhet jesh dorë hapun Resullullaj një ere ardhë mbramje Ajë që ishte tu kep në dhome dhe hu pi gjilponën Ajë ardhë mbramje mas në mazit jatsies Edhe në methimit ndërë Ajë e kapi gjilponën për i toke Edhe tha Maha dhe në nuruja Resullullaj Dhe qka kjo drit me ti e që po vazhdo në i dërguar e Allahut Ajë nuk i tha saj se kjo ap drita jeme Ja unë jam ki, pra unë kam drit Ajë së foli këtë punës Se mor në përdor fare po foli një habis që të rëtha البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي فاكبرات اش اي تيلي دجان امن تام اذا نقول اللهم صل على محمد نقيم تونته هبور ناتا مندواريت نمدرينا الله جل جلاله وندرواريت جماعه صوت بافيلويم مع ايتين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون që e i të tha i kemi ndërtu me durët e tonë, Allahu Gjellegjelalu. -Gjell Kur fëtën kurani kerim me durët e tonë, a duhet kemi ku i dhefë la ndën e besimit. Përshka këse kurani kerim i ashtë një universum e pa fond, kësa i përket kuptimeve dhe mrekulive të radhitjes e fjalive të ti të, të, të shajta, të në që e i kemi ndërtu tha na me durët e tonën. Bi ejdin, Allahu a ka dhura hasha lillahi ta'ala. Allahu dor me pas. Po aji fjallën dor në Kurane për dor, në kuptimin e fjallës fëqi. Përshka këse njeri hu fëqin e vetë me shka e shpre, e shpre fëqin e vetë me dor mas shumëti. Pra Allahu gjëlle gjëlelu hu kurani kërimin e kaboni gjënë, të kapshme për nejë, Tas po kalojun në disa biseda të cilët për njerëzit që janë në plec në xhamin nuk kanë para me rancë. Mirë po janë të lëndës besimit, kam dëshirë që njerëzit i kuptojnë as sa kanë mundësi mi kuptou. Allahu jalla jalaluhu flat nitilfia e, e atia është fjala. Flet ai me fjalë, mirë po. Për ka dallimi i fjalëve tona me të ati rrim kështu. Na kemi krije fjala ai s'ka, na kemi kallëzuza fjalia ai s'ka, na kemi shtersë fjalia ai s'ka, na kemi fjali të zgjeruar ai s'ka, na kemi fjali të thjesht ai s'ka, na kemi pasthirman fjalia ai s'ka, na kemi pjesa zan fjalia ai s'ka, na kemi pjesë fjalë ai s'ka, na kemi zan ai s'ka, zë iska, zon, kur flasë si duhet. Kto i nderuar jemaat janë gjona para fjale a jonë shterët, a fjale a ti nuk shterët, fjale a jonë ka fillim, fjale a jonë ka më barim, fjale a Allah s'ka fillim, a s'ka më barim, e qëka u mërë dhe shtashti? Të shti dolë në del nga kjo, se kurani kerim i kuj zët jetë a thu. Në kurani kerim, gramatika, ka mu pëtëda, ka kërë fjallë, ka kërë, fjall, ka kërë dhuzë, ka, ka folje, ka infinitiv, ka dativ, ka genitiv, ka pasiv, ka aktiv, ka Gjithë rasat janë të mbrenda, po. Pra, ka nore, ka gjindore, ka sirrore, ka dhore, rjedhore, të gjitha janë mbrenda. Edha është prap fjala Allahut. Kajt këto i përmendon Kurani i Kerimi, edha është prap fjala Allahut. Allahu flat paginitive, paktive, pa papasive, pa nominativ, pa infinitiv. Çka u çka u bó? Allahu ndërruar i jemaat në kitabi Ali tash i vola se un kisoi llafi, shumë rrallë sqegoj sidomos në mesin e mëzëndësave të përzijar prej 7 vjetë të rishta o të 5 vjetë. Allahun kurani kerim në suratun nur në gjuzin të të mëdhet flet kush është aje dhe thot Allahu nuru se ma wati wa wal ard Unë jam drita e qiejve dhe drit e tokës A i thot kështu unë jam Allahu nuk ashtë drit A i ashtë kryusi dritës e cila ashtë në qiejve dhe në tokë në regull E pse thot unë jam thot unë jam kryusi atë që li me ka Në regull E pasaj Unë si njeri dhe ti se bashku me me Si mundëm i të dëpartojmë, ta shofim dritën në qi edhe në tokë, edhe ta studjojmë gjithate ashe pa mundër për me, Allahus jelë një shemblë në Kuran i Kerim e dhe thëpë. Unë joj njeri, unë jam i vetë dishëm se unë jam zëpë, unë e di që kjo për ti ashe mave, po unë të afroj në përmet Kuran Kerim i Kerimit shembojt, në të cilët shemboj unë, e shëndroj një gja allegorike shumë të bukur edhe ba për ti e e e pak kapshme e kapshme edhe sot me talunuri i kemi shketin fiha misbah. drita ime sot ashtë si drita e lambës që ndestin e dhomën ton dhe ajo ka një dret një gjam edhe një pasqir për të shëndru dy qift për të botë dy qift me dy drita kema shumë drit në regull si mundet Allahu dritën e vet dritën e qjeve dhe tokës Takrason me një dritë të kokës çibritit me të cilën ndezet një llamb me fetil edhe pa gaz në dhomën tondë. A thash këto dallimi shumë i madh mes një anës dritë dhe vitës etj. Kjo nuk është për qëllim as për qëllim të pa kapshman, të kapsh më të kapsh më më ti me kuptu diçka bara. Allahu me fjalën e vet Kur'an të të lekas brit në librin e shejtë të Atit për ta për ta studjuar dhe vepruar me ta ai çka boni pra. A i e bani kurani kerimin Për ne fjallë me kreje fjallë dhe kaldhuës Për qenë fjallë Allahut Në mundësit e robit ati e kapshme Për ndryshe fjallë ati ashtë edhe me gjonëse Se kjo kjo është e modelit të kapshmeriës të njeriut Dë me thonë ashtë fjallë a Allahut A qësa në mundëm i me kap Law i dashër Pra me fjallën a Allahut gjëlle gjëlelu ke të bëjsh A i tha وَسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدِن që ejtë i kimi ndërtu me durët si po -so e tonë dhe më të thëmë me fëqinë tonë وَإِنَّا لَمُوسِعُون fa dhe i kimi bët të gjera i kimi bët të gjera nuk e lam plafonin që e lorën bë këkën tomë po e stolisëm bukur e banëm tëllartë atë aqë tëllartë sa që Po ja vlam hapën kura një kerim Mundeni me u studiu se një djetarë tha Unë në këtë bot jam si miza E sila në gjitën në plafonin e shtëpiz dhe në potin e asaj Pra hapsinë në këtë du të konsideron një, një një musliman Aja shilir Aja shilir të rinë pëtë dhe të shkon në plafon e a shilir Ta shtishtë të, të mfalën e unë s'kam kohë me kësi për dita që ku kemi qene Me thonë jo, me hitashtë të dibidusat Të cilë ndoshtë edhe kanë bajt petë ku në islamit edhe e bajnë edhe sot Jo s'kohet në hon, jo s'kohet në hon, jo s'kanë shku A i qetri edhe shandë në hojnë se bajke edhe dhe keme pas shku në hon Dëritash, kishin marun shkall, kisha i për dhe une Nës kemi punë me këto njerëz i nderuar gjemot Nës kemi fare, nës kemi ko me hup ko për këto njerëz Në që e në hon nuk hipot oj nderuar Në hon zbritët A gje nuk hipot, a gje zbritët A tje shkohet normal së kur shka shkohet në pazar, po do zdi në pazar me shku do din. A tje shkohet së kur shka shkohet në mik, me shkenz shkohet, me dituri shkohet, me aftësi shkohet. Inderuar i gjemot, kur flasim kështuna se kemi për qëllim qëllim, e parë, para të zdim farën a asë gjën, në nuk i dim këto ku fi i ku janë. Këto janë fjallë të Allahë që ajna sbjeghën nëve me, me maturin ilahiyya të Allahë gjellë gjelalu Thadna që jetë iqe mëndërtu Edhe iqe mësgjeru Iqe më bëjë jën Wa inna lë musi'un Wa lërda tërashnaha Fa toqën eqe më shëtri Eqe më bëjë të rafsh Këto që thonë qurani kërim Toqën eqe më bëjë të rafsh edhe më sërim e neve tash në kjetë fush e kemi botë tokët rafsh, atë thë ishna une se tokë as ishte e rëmullak, se hoxha sot në gjamiën thanë me Kur'an, tokë e rafsh ishte, a shë vërtit, me Kur'an ashtë tokë e rafsh, me Kur'an ashtë vaj e rëmullak, me Kur'an ashtë rafsh, me Kur'an ashtë rëmullak, me Kur'an ashtë asht rafsh para kam vetua, me Kur'an ashtë rafsh njësi, në gjithësi, në tarsi si tokë, kështu pra gjonat janë të leta në librin e Allahu Me Kuran është toka e ravë, shpara kam vetua Me Kuran është rëmullakë si tërësi, si top, si futbal, si top, si, si bosht, si dushtuji Allahu edhe atë e shprejnë Kuran i Kerim edhe ketë E qka në tha neve pra, është për ju të adini Se pse këto qi të lartë i kryova unë Edhe pse këtë toke kryova u shprejnë Kuran i Kerim Bukur në surat të lmulkë në gjuzin të redhe e të sa El edhi i gjallën e kumul arda dhe lullën Unë e kam botë toke në formën e shpinës devës, me hip në ta, nuk të rdo në jo ti, ashe urtë, toka ku jeton të ashe urtë, po ti do një herë mbi ta nuk je i urtë, oj ndëruar, shpalës të je i mirë, e sje i mirë, shpalës të je i, i gjimërë, e nuk je i gjimërë, shpalës të je i mavë, e nuk je i mavë, Shpalës se je në petëku në mirë, e pas ta i mrena petëku të mirë, nuk je i mirë. Shpalës se fjollë, folë fjallën e bukurë, po veprën se ketë bukurë. Shpalës se dinë me marë qëndrime, po i marë ato negative. Shpalës se dinë me u dheqë, po nuk meriton asë me qeni u dheqërë, e kështu me radhë. Allahu thënë Kurani Kerim, huë lezi i gjallën e kumul erda dhe lullën. Unë e kam botokën të urt në formën e shpinës devës Ajo nuk të rëzën ti e tha Vetëm ti mundësh me rapi aso i shpinë e vetë nëse sje bingji i mirë A i që i hipi me nga kalin e i kdilit A i pat kalifajet? A i që i rap prej kalit i kdilit prej shpinës të ati A i pat kalifajet a? Jo, a i si ka pas fajet fare, se a i ashtë shumë i menqurë, a i ashtë piesa e madhërirë se kryimit Allahu gjëllë gjëllë uve gjëllë gjëllë uve gjëllë gjëllë. Kështë i pat fajet? A i që i hipin shpinë, një poet islamë, thame një poezit vetën, po e seki vetën një varkë të poezirë se gjimë se e jemja, të më falni, gjimë se e jemja për gjimë se është poezit. Qështu qishtë të mshipë është për gjimë se poezit, a okay. kejt. فَمَهْمَا تَكُن عِنْدَ مْرِئِمْ مِنْ خَلِيقَةٍ وَحَالُهَا تُخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ فَبْضَنُوا تشفر الدوش تيه ناثر دل شاش تشفر يه أي كشتوثا قف دیکموثي أش بري تهرش ميوه بري بري بري تهرشم فَمَهْمَا تَكُن عِنْدَ مْرِئِمْ مِنْ خَلِيقَةٍ وَحَالُهَا تُخْفَى ع Banu të shfarët durshët e je, në esër dëllë në sheshët shfarët e je. O besimtarë, Allahu gjëlle gjëleluhu në Kuranin famë lartë thëtë, huëllëdhi i gjallë lëkumul arda dhe lullën, unë e banë ato kënë shpinë deve për ju, të urtë, të menqurë, të qetë, edhe ju lash juve me jetu në shpinën e asaj bukur me mje shtrië, paku du në me ditë se shpina e adevës është prej shpinave më të larta ku hip njëri se prej kafshëve në kët botë shpinë më të lartë se shpina e adevës nuk kemi mos e krahasoni me elefante se ndoshta do johëthë jo kam paunë një më të madh elefante ka imnit shpina e adevës për kalërdhsi ia prej tokë është tamam edhe një herë më lart se shpina e elefantit edhe një herë më anon pra ska shpinë më të lartë në kët botë E tash ti ka një hadith nga Nabijja Ali Satu selam ka thonë edhe Allahu në mënyrën e vet mërzitet kur njoni prej nalt pik poshtë. Ka thonë në mënyrën e vet mërzitet Allahu kur njoni prej nalt be poshtë. Po Islami konkluzat e veta i kanë 1500 veçare sipas ajeteve dhe haditheve të thot Devya nuk nawr donneven. Suratul Mulk devja nuk në urzën neve, në bim për e shpinës asaj. Ka thonë fëmë, shufi me në kibja. Hëtë, qërkulloni në anët edhe skajet e kësaj toke me mjeshtri. Wa kulu min rizki, hani prej furnizimit, Allahu gjëlle gjelalu hu. Hane halalit, se të dipalet janë ta, edhe halalit dhe harami. Hane halalit, pra. Wa i lejhin në shurë, për logarit e ajt do t'u këthani nësër. Këllë thonë prej sahabove, që kja jetë kur ka zbrit, ti kishtë mëri, ta kishtë dëgju me ledhu, herakliu, a imbrati romangë që me karikë ishtë në shëmë, e kishtë e karikë në krië qitetin e sotën të Sirijës, t'kishtë arrit me ledhu këta jetë, me siguri se nuk ka pas me këthi edhe një herë në feneve. Që u bo? Nuk ka pas o njëherë me kësirme, ku akona që ka pas më kësirme, a e pranoj islamin njëherë, e pas taj u kësi prapë në kryshtënizëm. Kërëkliu, e pranoj islamin në damasë, në krye qitetin e në shamë, e pranoj islamin edhe prapë u kësi, ku e pranoj islamin ajë? A ishte një mbretë edhe ishte një filozofë shumë i shkastë. Atëhere kur letre ati i prej për nga marit tonë, Arisratu Sëram, i arriti, me lezu në shamë, A i kuriri, a i bartës e i letrës, si cilën që i letrën ja dregoj, sa jam dër i dërguarit, i të dërguarit, Allah, gjëllë gjëlelu me këtë letrë për ti. Aja lezëj letrën edhe, sa dilnin shamë punëtorëve dhe vetë, që që një praj me kësë maska, di kush në tregë gjikarë me shqit di shka, li i lefi korejshin, i lefi e mrejhlete shqitaj dhe sajfë. Dulën trege gjetën e busofjanin, kështë qenë ato Shumë pëtje i boni. Trej disa pëtje që i boni, tha, a i Muhammedi që posërë er në këtë fe, atë fukarat i kanë besua dhe nginap, sa fukarat i kanë besu. Sa atë varëfërit i kanë besua atë i atë pasurit, sa jo atë varëfërit i kanë besu, tha për nga mërë qenka. A tha i qenka me vërtej të vërtejtë të dërguar e Allah u gjëlle gjelalu. Tha atë që i kanë besua atë i aposhtonë, apo, apo pakonë, sa jo pështohën dit për dit, sa i dërguar e Allah, sa është Rasul qenka, sa mështë që pokalojnë në dinin e ati arabët, apo këthejnë më prapë në dinin e bababalarve, sa kur s'ka ndohë dhe asë njëherë, sa i rësul sa qenka shkonim rapa, se për nga merë qenka. Sa në ligjit e ati akadish ka përjetimin, i tha e busufjoni ka tret mëntëve qëndë, Tha qka ka për të për jetimin ligjët e ati tha Në kuronin që për i zbrat për i qilë Tha Allahu e ati thot E bu të fjoni vëtë si shë musliman hala Wa la të kërëbu malë lë jetimi Illa bilëti hi e ahsen Mos e prakni pasurin e jetimit me dorëfare Mos e prakni Inna lëdhine jëkulunem walë lë jetama dhulman Inna ma jëkulunem fi butonihim nara Ato çipazunien në hetimit e futin në bark zjarr kan hongër. Sa Abu Sufjani, i shkoni më ra pas asja ja as profuti Allahuut masi këto këto jona i kanë xheriat e pastaj e deklaroi islamin ai. Aj. Ai e deklaroi fa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammedan abduhu wa rasuluh. Edhe i thirrri vuzarat, i thirrri ministrat e vet në islam. Mierpato ju ju me shpata. Pasi ti ju uchun me shpata u juet deklaroj tha jo, un jam dini ne Muhamedit. Dashetat ju provoj sa keni krishterizmin të fortë. Dashetat ju provoj sa jeni të kam ngulën fenë e fene juve. Edhe kësaj prap. Kështu kështu e ka kjo duno. Edhe kjo janë një shenjë brej shenjave të cilë për ti për të cilët ti kalon. Unë e di se edhe ti ke kalu këtu parë disa vite me radh. <të> Jo jam musliman, jo si jem musliman, anës, aqë sa të premtoj e koha, aqë sa të premtoj e dimni, aqë sa të premtoj e vera, kanë kaluveç me një fotografi shumë ma thëzvogluar, me një nivel shumë ma të ullët, ama kalojnë ka ditat, e ati pse? Pse Heraklit nuk janë sos, oj ndërëuar i gjëmo. Ti je rrit në hije në Herakliu tanë, unë në në hije në Herakliu temë, e shdo kohë nga një Herakli, صافا انا مريون من حديث لكل نبي فرعون صاف سيدلي بانامر كا فرعون نيات ففرعون موسى فرعون مذكور في القران صاف فرعوني موسى سانشي فرعون القران الكريم صاف فرعوني ابا جهل صاف ابا جهل يا فرعوني اد السيد سيلين كور نيات كم باس كاني موس كاني فرعون كاني فرعون تشيت باتياتر مبا in deruar po kthehemi në fjalët e tola të temës tonë të hapur ne jemi tu fol në lidhje me të menduarit e muslimanit te Allahu xhellahu xalahu hu xhellahu والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسلمون والأرض فرشناها to që ne kemi bërë tashtrir të rrafsh të rrafsh do të thon para kam vetua Po Allahu shkon atë shlargë për ne në Kuran i Kerim, kur fletë për këtë lamësh në të zëlin jemi nga dhe sotë. Wal ardha ba'de dhali këtë ahaha, tokën pasi që e krejohat Rumullak, tha e kam shti pak. Kështë tha Allahu në Kuran i Kerim. Wal ardha ba'de dhali këtë ahaha, tokën pasi që e kam kru të Rumullak, të kam shti pak. E kam bo në formën e brumit të gruës, Ajo kërë e selë mira ta në tavë Ma i së bramim shumë një hara të i brumit Kërë ta heke dorën për fundë mo Ajë bëhet atë harë mo Jo i rëmbullak Bëhet pak si, si gogële numratorës Në atë formë bëhet ajë Allahu edhe këtë e ka tegën kërani kërim Unë nuk kam hitë me spjegu astronomi në gjami Unë së kam hitë me spjegu geografijën e tokës në gjami Ata në do të amësojnë shmitë të mësusë të geografijës E unë jam të spjegu në të mënduarit në Allah, në të mënduarit në Allah, unë gjellë gjelalu, unë gjellë gjelalu, e ku shëboni këta kështu. Shembuli modest i javës kaluar ishte një pikturë e një piktori. E njerëzit po e shofin piktorin dhe madhrien e mundësive artistiket ati në përmet pikturës në galeri. E sash javën që i kaloj pra. Aspo del ti në mëngjes prej dhomës tonën në tarasën tonë dhe me pak galerien e kryusit hapsinës se që boni Allah u gjëllë e gjëllë u prom këra me fletë zi e ta shi e që u bardhë unë po të pësë pro ajo piktura e ati piktorit që këtham javën e kaluas që kishem në pikaso ajo i ndrëngjirat mësit varat nga lëri vet a po atë më ndrishë ajo a nuk ashe drejt që ti të, të tërpnohësht Ta shifë është atë piktori në përmeta thaj, e të harojështë edhe piktori vetë është piktur, edhe, edhe piktori vetë është piktur, Edikui. e dikuj, e mu asë ndronë ajo, asë njëherë. Ta shte edhe ti promë zi e mrazë sotë butë e bardhë, në efer më pranë verë gjelë bërtë, Allahun kurani kerimë tha, e ledhi i gjallë le kumul arda firasha, wa sëmaa binaa, Unë e kam botë që jelin të lartë, e kam botë të okën të bukur, e kam zbrit për i lartë uj, e kam gjallë, ata është gjalla për pranëverën, pasi që të është momentalisht vështë ti ke me të gjallë, e zdo gjobëja është ka vdekë. Piktur e bukur, vetin rëngjirat, tilkajjen, instiktivisht, i ndrën gjirat vetë, e ti kalon me tren prej Istanbulit për dërt mund, e të shëfë qka mos prej, prej dritarës ati, edhe bosh, aq i verber, bosh, aq i bosh, aq qëri madh, sa që qi... prej vagonit me një vene pasha, ma se di se ku kef e kish nga plit, se di se ku kef një një zgrat të modhe hakarat, dhe hakarat të modhe. U shkuta nena e pash një maldo lisa hakarat Me një ven e pash një uj hakarat E di shka, kështu prej Istanbulit dheri nërët mund nëshin hakarata Ma hakarati malti A i hakareti i hakaretave, që një herë e prej Istanbuli dërin dërp mund, nuk të hapë goja me thonë, la haula, o la kuata illa billa, të ku i janë këto bukuri, të ku i janë këto mundëthi, i ku i janë unë në këtë fush, i ku i janë unë në këtë mef, që ka po bajë unë? Që ka kërkohët prej meje, e ku i ashë kjo piktur, ki vizatim, ka që i bukur sëpë? O vladhjem, o gjaliri, Allahun kurani kerim ka thonë, o ma khalak në, kum abe tha, nuk, ku, nuk ju kam kryu rastisht, a i tha, nuk ju kam kryu, unë ju e shkel e shko, nuk jeni të rastit në këtë bot, ju nuk jeni këtu vetëm për me hangrë, me pi, me u rritë dhe me ushtu, se këto i bojnë edhe qertë, i nderuar i gjemot, këto i bojnë edhe qertë, ata rritën edhe shtohën, hanë edhe pinë, Plend, edhe knaqën si na, edhe më mirë se na, edhe rritën më fort se na. Gazalio, rahmetullah taala alayh. Gazalio një filozof për ne, për popullin tonë pa njohur, veç emrin dëgjum se ne i mësuamera për kthi shkrimtarët e tonë dhe njerëzit të letërsisë, vetëm për Hegelit, edhe Nietzsche-s, edhe Freudit, edhe Wolfgang Goethe-s, edhe qjetë të 4 të dotash të Evropës po din. Evropa shumë filozofë Po nuk na u përqithën edhe vepra e Gazalit te Hia Ulumuddin. Nuk na u përqithën vepra aty neve te Hatu te filozofeve, devalvimi i filozofisë greke. Neve nuk na u përqith librit te Hatu te hafat, devalvimi i filozofëve i filozofëve të devalvuar. Nuk na kan përqith. Nuk na kan përqith komentet e Kurani Kerimit ne gjuhën shqipe të dashur tonën Më pas mundësi, meren, popullion, me pa që ka ka në librin e shëjt Po i ndëruar Gazaliu Sa ka mullësun deti dhe kampanju një ujdes të lëvishme Këtu e ka shkryt një librin e vetë me një vend Ka mullësun deti dhe kampanju ujdes të lëvishme A ka ujdes të lëvishme A ka ujdes që në tonë deti ajo s'ka Gazaliu sa ka mullësun deti dhe kampanju ujdes të lëvishme Sa pas taj, ju kam afru i dhesës, a i tha kështu, ju kam afru i dhesës, a jo s'ki shqenë, a jo këshqenë një shpinë pëshku. Ta cilin pëshkën e a jofi me enin balena, a i linë sot e rritët njimi i kilogram dite, a i rritët derin diqin tonë pra, a i me shpinë kur dale bit, mi ujë për një me ujë dhesë, diqin tonë një hajvanë, një, hajvan, një kafëshe gjallë ndeti qi në tonë për ditë diqin ton ma i modhë i deri tash që i ka dalë mbrek det diqin e nëdhët e gjasht ton a i ka zemrën 4 ton edhe 400 kg trunin apo do mu shtime ketë se ti ke i ma shumë trua u lafdru njone za tis ma di mu zemrën za kam mëse ki 4 ton 4.000 kg një zemrën ban me vete një e me ka poshti e shpra. Ma në fond, ma në fond, qajo zemra 4 ton, edhe qaj truni 400 kg, edhe qaj trup diqin ton, Allahu o i dashur, e kryoj në deti për ti me fitu preja saj, se në qatë trup janë 14 ton zeytin. 14 ton vaj. Për ka? Për ti e? Sa Allahu gjerë le gjelaru në kuranë, Ketë gjonat i kam kriju për tije Vetëm tit kam kriju për mu e dhe Ti e kipra Qka kam kriju e kam kriju për tije O sakhara shemse ta kam në nështru djelin O lë kamara ta kam në nështru honën O lë ardha më frusha vë musakhara ta kam në nështru tokën Tha ti kam nënështru gazna, ti janë në nënështrimin tanë, në shërbimin tanë, e kam nënështru detin, vëllë full kelleti të gjëri për bëhar, tha njët në tojnë me emnin e Allah u gjëlle gjelalu, a i mban, I nuk i ma nësa Allah u që të rëkush nëjrë Dhe të veç muë Ani ti shko të shkenë sa mësa Gjitho një, jo, ari, gaz, oksigen jo, 21.70% Në apsin, aje ma E i kujnash, aje 21 Kushisht aje kriju si 21.70% Nuk banë mundal në gjimështullës Inderuar i gjëmot Nuk banë mundal në gjimështullës A ti ku ti e gjonë së kakun e adreset të njeriut që për e lipë në qidetin e madhë nuk banë munal ati ko e kje gjetë së kakun por du të me i shku të dera ati njeriut ati du të me atru zilër e gjeta së kakin bol oksigeni nizdënja për qin apsin ta mamu kri po aj edhe 5 buluse ishte nizdënja për qin ishte nizdënja aj pi kure krio i zoti ka qenj nizdënja po ti kja arvon me pas ashtë nizdënja oj ndërshëm a edhe سالله القراني الكريم والطير صافات ما يقبضه الا الرحمن فلكي بان اير اص اص شبندين ناتيرال اص شبندين ايرتيفيشيال اذيلي كايمين جومبو اص شبندين ايرتيفيشيال اذيلي كايمين كونكورد اساس اساسا نوكي مانثان نا هابسين كوسه الله واش الله باش موه pavë tokë ku jetin shpinën na sajë as di spën. Edhaja, edhe kjo është një konkord i bukur. Edhe kjo është në hapsin. Edhe kjo është e vënë në air. Edhe kjo është në hapsin. E s'ka të them të të rsen përveç se kjo është në hapsin. Jo, keta janë ma nika me brin. Qëto kohë ja hipin kursi hoja, kallëzoi ditën e Bayramin, Sabat Ders se dynjoan e ma nika në bri e ma. Këto është allarë si tjenë hala përmi togë duhet këtë Të berberi vogëllë miqë E ma një ka Këto janë prallëzat Këto janë prallëzat Që një ditë prej ditëve u shiten për vërteta Sikur shka u shiten për të vërteta Se muslimoni duhet me qeni për langë si kur shka u shqitën për të vërteta prej kurësijës gjamiës një dit, se muslimoni du të me qeni shkoqëm. Muslimoni shqip në bicikël, shqip në bicikël, sa Hoxha se, bicikla ashtë shejtan arabasi, me gjuhën turke, thashë kërë i shejtonit. E në thamë me tarë mëntonë me një herë për mësme na u bohë vonë, -bo me ditë unë që shejtoni, bicikla ashtë me të vërtet shejtan arabasi. Shqip. Unë të përën përën kisha me ja hek ventilat Edhe kisha me hip në mëngjes Asë një metrë për gjatë kejt Dhe kejtë na për u garënë Të rrimë rami Lovit, hip Zip së u lodha, hip ti qefri Meren, e e pishna të gjamijat gjumon Dhe gjemot, që ki janë shaj Hajnë hipnë Se bolje kini bajnë shpin Në gjubaj e pak Këta gjana janë marri Këta janë marri Këta janë gjana që smeritojnë me hum ko o i ri dil për i kësaj dil për i këtive gjanave se islami jon ashtë dituri islami jon ashtë thirje në dituri që ka të më thëmë fjall e islam thirje në dituri thirje, në njohë, me, thirje me njohë në të vërtetë sama sal sama, sama mir më ndo ku shashaj ku shashaj e kuina ashtë ka hapsin e kuina ashtë në zëtë i një shi përqin e kuina jeti Tha kejt janë tu ato njëri, dhe të mti e jemi, wa ma a khalak të l'insa, wa l'jinna, wa ma a khalak të l'jinna wa l'insa, illa li abudun njerëzit edhe gjinët, tha nuk i kam kryu për qëtë të sen, dhe që për me ma dhuru, me ma dhuru, në mozëja ative, ashë adhurim, pune ative me bismillah i rahman i rahim në dy qanin e vetë, ashë adhurim, pune e bujkut me bismillah në arën e vetë, është adhurim, është ibadet Fjale e shëjt, është ibadet Fjale e drejt, është ibadet Trimnije e muslimonit në vendin e vetë është ibadet Kur tutet me vend, është ibadet A i kur gjikon, është ibadet Brisko i mjekut Kur, kur operon Me abdes edhe me bismillaj rahman rahim është si namazi i hoqës Apo i gjematit natën Shati i bujkot në islam Kur ti bjen në tokës është ibadet nëse i bjen në rën e vetë është harami madhë nëse e gërëfut umin me gjëme hujë. Tëre ma dhe e vetja, së ashe vetja në atrasë. Ashe dhe e vetja ma e huja. Ashe kejt e drejqit. Asë gjëmot ati, ati në atëmën atëmën atëmën të Allahut nuk jërë. Pra dhe ma khalëktu l'insa wal gjinna, illa li abudun. Edhe adhurimet, edhe rritët që i bojmë na janë shenë për të cilën ka mundësi dhe fushgjerë me mendu në madhërinë Allahut gjëlle gjëlenu. Namozin e nderoj, Ramazani e nderoj, Zeqati e nderoj, Haxhi e nderoj, Djikimi e nderoj, Jeta e nderoj, Vdekja jona e nderoj. Lamja e xhenos e nderoj, falia e xhenos nderoj. Namozin na afil e nderoj, fjala e drejt nderoj, trimnia e nderoj, tuta në vendin e vet, nderoj. Fshinësia as e nderoj, farefisnia ve hapja e dyrëve të farefisnis, as e nderoj. Këjt këto ibadet, këjt këto na afer never, me be, me dit, me besuese të gjitha qenë këntona kjo a fjalia me përsosur që a fol në islam prej fjalive me të përsosura gjitha që ka ka kriju Allahu për ti vetëm ti të ka kriju me mendu edhe me vepru për ate a kullë në jomin të të lofihi shëmë su sadaka se i cilën dit që del dili ashtë sadak për ti e, ashtë i batet pra se i cilën dit që për e në ndili ashtë për ti i sadak pra ashtë rrit, ashtë i batet An jon partii, eta eta u anë tërfa me ta a sheikhin sadaka, edhe plakut me angrejt një gjonë rrugë me i një musa rasullaj, a shibadet për ti a shi sadaka. I matatul eva anit tariqi sadaka, edhe sërën edhe gurin e kocin që largën ti për i rrugës, fa a shi sadaka, fa a shibadet, para e tu rajulen, jetë a kallëbu fil gjennëti kejfe jesha, تا كانباناتن االميراجيت نيني ري جننت ورتولنت وشتيس تلو دشي باس دشيرا زلات يثال يا رسول الله تشاكش باختن بوطاي ندنيو تشاكش باخت كدنيو ساي على فالغراي رجلن يتقلب في الجنه كيف يا شاء فعلى غسل اقامه من على ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين Tha një dek të një përmës për imbi rrug E lërgoj me dorën e vetë Tha most i van zullën muslimanve Këta e boni Tha po shëtit kënë gjennet si, si pas dëshirës vetë E ka hek një dek një përmës për imbi rrug E tham Ndë gjë mirë I dashur Ndë gjë mirë Një njeri shëtit në gjennetim e Allahut për një tek, një përmës që ka thi, mbiruk, nësë i bojë zëllumë muslimënve, të kunder të nëksaj gjoj e ta, shë e kejë për obligim se jemi, në, jemi të folë për të menduarit rrasa laute dhe ligjive, zakonëve të ati për me fitu. A i qivez trejën e shtëpijës mbiruk, edhe ve krenin dimlet me dimlet, edhe deli ashtamurit vetë me ju bo zulum muslimanve i ve goshtë 25 cm edhe e fërsona te mirë do me thonë që deri sa tjetë kjo du njo mo zulumin në të vazhdojë. E rranjohës mirë ata që mësjesë asë një ditë pa gjuna pa u shkrujnë fejnë faqën e ati edhe eventualisht e hunjë atë, e hunjë atër dhe rëtë të kësë, njënë t'izë e kamjoni, qëtëri t'izë e kjerë, njënë t'izë e koka, njënë t'izë e cirada, njënë t'izë e ku i razni ishtës, njënë t'izë e... edhe a i sëtë me dhe vetën kështu të të të. E ditë se kam lishu këta? Më lërgë bevla. Më lërgë së po du për s'kejt, të bërë. Hishë ma shumë kjo ka kuptimin më sa më larg xhennetit. A nice na po jetoj moi dashuri jam, a nice na sepojetojm kështu. Na nice po jetoj me keq. Njëriçi po jetojm, e me këto njerëz që po jetojm, se na ka zonë sherrri i majorit. Tëm falur kam drejtë të dal pij dersi të la pa methi këtu. Kam drejtë se un nuk jam një ditë që kam almë sapir në qëtërën gjumonë, qëtërën gjumonë, si kemi shënë është ta njëthë, në të në vendë qëtëri hoxë e vazhdojnë. Të në fallit, di minuta, fallit, kështu, jashtë, se e përmena, baqorën, si shka me bo? Kishë dala inë malë, gjë, me gjujtë, kërë ësha aslanin, hakarat, manë, thë, kush jeti, thavla vejotë, thë avla vejotë, thë jo. Ja. E pëse keme atë ka që i vogëlë, thë unë jetoj me njerë, thë, nga tonë. Kështë janë ato njerë, sa mu më kalzo një, një, asme një ljugina e këshë rëzhu një një një lisa një tërplotë e punë djerëke. Tha, ati ma kelon vlavin kështu, a tha, po, e pse ma kelon, sa vlavin, ka shëtë vëkën? Tha, është ti në dorën këtu kujam të e qa lisin, tha ta qa i piken matane, tha të kalzoj. është ti një dorën e të lisin qa mati, Kër ja heki pikën, zotë një mënë e arlisi, ja shtrengoj kamën lëonit, i dëllën qikësa kikëse. Sëta heri bikën lullet balit, a i thasë, së folke që përsenë, tha. Tamëm, tha, lave jemi i jem, e, me ka kanë shëtu, tu jetu shumë kanë shërit. Lave jemi, tha, tamëm, për prane, tha. Po me ka porri shëti, tha, shumë kanë shërit, bile. Në me ka jemi të nej, të kush na gjikon neve, E në ligjët e ku jemi shumë jemi muslimanda Qivim në këtë gjumohë që shkë me këtë me pa që shkanë qef halkit E që shkë jemi nakhët, kemi shumë dalim Mirë po, kërkesat e mija janë këto Që ti ta konsideroj shvetën se jetu jetu në shpitane Se ti në shpitane je E dhe jetu me ligjët e tua Jetu me ligjët e tua ojderuar Të mësë mës, mës rritë, mësë e këtë në gjami me më ngumue E me i majt men, po, po, po, ki mirë për po thot A ma ta shiri majt për ja është ashtë ka thot Ti përmëjshë shiri në tonë shpejt e shpejt Jëto me liqët e tua Ti knaqën në tonë detin e liqëve të Allahu Gjellë Gjellu Se e keket mundësiti, e keket mundësi Së paku një përqinë gjitë modhe të mundësive e keket Ljeto edhe knaqën me ligjët Allah u gjëllë gjëllalu u gjëllë shanu Ljeto edhe knaqën në një në një në ligjëve të ati Unë sam Ato në në qitë më ngonë ti edhe muë Ata duhet me poru për me bo Po 90% që saj qiti islamit Ka mundësi në fshatë më realizu Në formën matë lartë të mundësive Ka mundësi më realizu Po të ngati musko të ngaj gje A... A i ka të nërë jemë, ma kishtë e prejat, kumë lënë e egrë, ati meqë, dhërënë të qoj në sëtë, a unë të japë në sëtë, japë. Dërëjë të në sëtë, a gjemë, s'ka dërëjë më sëtë, a gjese, a di kusha. Una pevë njarë për kokoj falje, më tha dhe mini këshin gjetë një cëpë gjatë me një vendë që ka së mëllë. S'kishin dit me da i ndërëvar i gjemotë, s'kishin dit me da. Tu të të se n dhe tharë, kusht në i daje, njo i drejt duhet me në i da, këta, në i mullin e kishin zhëtë. Fa, për në i da në ketë se kemi rarën, halësa, po, shish jatha, bere kaka në arën, e kach më i mullin, e da në ata, njo një maran, e kach më i mullin pak, fa, ja, nja sa kjo qetra maran, e dhe atë e kach pak, jo kjo maran, dhe kete kish kach pak, kjo maran, kach një një onë, kach ka qetra, ka ka deri i kreva të të A bën më të pitë, e te, a halas e këtë diktu se qështë me dajnë ato? A halas e këtë diktu se qështë me dajnë ato? Ka që njënit njërë të sëpër e vetë, ka që qëtë rëtë të sëpër e vetë. A halas pëtë mëshët me një, apo? Po e jam rëthuj hoqës të në Gjamis. Su i se Gjamia ka qenë në kone për nga merit, Palata e gjikimit Gjamia Medines ka qenë Palata e dhvurjes e ligjeve Gjamia ka qenë Palata e kazherma dhe ushtarake Edhe ku janë pregadit njerëzit Ma të ndershëm Generate e pare sahabeve e njofshme Ate ashtë gjikume të drejt Ate ka qenë e shkrume O i ndëruar, o vladhja mi dashur Ate ka qenë e shkrume Huna e ahkumu Muhammedur Këtu gjikon Muhammedi Këtu ka, Këtu ka qenë e shkrume Këtu gjikon Muhammed me të drejt Në mene të drejtë gjikoj kaj Erë malsori Erë malsori prej malsi e së fal Edhe aji filoj të alen urinën e vetë Më disë gjamiës Uqunë sahabët Uqunë me kapë se qëfar punën negativet në ditë Po banë gjamië të nga merit Aju vikati ative Tha le Tha line këta Line sa më se prekni Tha kur ta krija i nevojën e vetë, tha ju e lani. Kështu tha i ndëruar i ja Allahut. Tha ju e lani, tha atë e hek një a dhevin pak, tha edhe lani venin. Tha se zban me andërprej ujën gjins një rjutë. U banë damë, tha në shëmdetin e ati shumë ajo punë. Tha se jo në e ngrenë se ka gajle, hithë se ka gajle, këtë zamanin tër, të në të nështë të thotë, po athë doktorikës të ka këtë <laughs> thonë. E në po pra edhe doktori kështu pas ka kalzu, mërëve është mosha ka na bo, ka na bo beti. Po mirë doktorit që ka thonë kështu, po aj që i zdinë më shkujtë edhe me në të zu para 1.500 vërë. Tha mos tha, mos ngusme tharifin, se ki zdinë, kështu pra, mos ngusme se ki zdinë, ki që i kima është bënë gjami, erë njoni, prej malsorve që halase kishin pasë, se shka pëndodhë me din e mirë, ato në malsi e salë, në m që s'kanë kontakt me mbrecine qitetetve dhe të shatrame, filojnë gjithmonë prej Shibës. Ato kështu e ka rjetën, prej Shibës. Nuk filojnë prej besimit, filojnë prej dishimit gjithmonë. Kurse muslimone e ka obligim prej filimit, prej besimit me filu, jo prej dishimit. Në politikë gjithmonë filonë prej dishimit kurse në fejë prej besimit. Kështu ka. E pa një sahabë e kishtë e më në zejt, i më në sawhan. Pës një gu në gjami ed anal më alësori për ndëgjën, tha shumë pëm pëlqenj fjallë të tua tha për po qaj e dërë ajote pëm bën shibe për të thujë që të fjallë i pas këtë mira dhe hasë bëllë, me dërën shkakija, i sa të full me dërë tha shumë pëm pëlqenj bëshej dhe ajote ama qaj e dërë ajote, tha pëm bën shibe i sa zejdi ati tha wa ma laka wa li jedi in neha shimali Tha, qka ke e me dërën teme, tha, e shmaj tansh. Kështu i tha zidi. Qka ke e tha me dërën teme, tha, e shmaj tansh. Aja kishte gjëmotin dërshën dërën e prejme. Arë, malsori, e patu fol shumë mirë, da është të mjë atësit në gjëtër kanal. Aja, shka, aja shafilon pishibës, aja sëta mërë, sëta mërë ku jeti, aja mërë, aja ku do më mërë. Dëme dërhaj një kjo, kja aja dutit pa velja, pa në prej dërën, Kipa do el bukazo i buka kavajt. Tha fjallë shumë i pas këtë mira, tha. Po që a e dora për më bëndishim. Sa abi, i edukumë në gjamine për nga mërë itali sratu selabë. Sa qka kemë e dora në teme, tha e shmajtën është. Tha ajjahili më lëfiju, tha. Po së për e bi, tha, a shmajtën e presin, a të gjathën. Ha. <laughs> E tha, dush me ull me neve, tha hala, tha me të parën herë, jo kështu. Dush me ull me neve, tha me nejt me vite, tha të në emzonat gjastën e preasin e shmajtën. Se për hajni e preasin gjastën, e do të thëtë, unë këta se kam, tha për luft më ka prea në miku, ojë korëm. Ojë pëshim, këta në miku më ka prea në luft, tha, kjo nuk prea të hajt për hajni. Për hajni prea të dora gjastë, e pastaj prea të ka ma shmajt, prapë dora shmajt n Nëjë arë praja dora gjakë për zdi si dhe dhe dhe shkama shmojt E për strat si dhe dhe shkama shmojt Si dhe dhe shkama shmojt Rëmë renda me në qeli Rëmë renda me një dhomë veç veta Gjë derit bosh njeri A dora shmojt si venë rendi heq Tha për shumë fjallë te mira i paske Po qaj e dora a jote për mban shibë Tha për shmojt a tha të posmeti atë shmajtën e presin atë gjastën, e duesh me nejtë magatë në gjami me neve me ditë atë gjastën e presin atë shmajtën. Një marë 5 minuta i parazonit e masezonit edhe me mësutën e këtë islamin e madë, qina dhe në shkollësën e mësumë, edhe jetër i kushtumë edhe së mësumë gjohë prej këti. Masë pak ti të, të dashur ju pre islamit në përdimë të dëllarët. Pre islamit tonë nëse dëni me ditë masë pak ti i kushtdimë, Për islamit ton të madh, mësë pa ku din hoxalarët, mësë pa ku din ulemat për i kësaj feje. A di pëse? Pëse ato e provun me mësu. Ato e provun me mësu e tani hiqë së kur gjo puna. Kja shumë i madh, e na para këti për ditë për zvoglohemi, për bohemi madh vogli. O ju të dashër. E lusim Allahun gjellë gjellaruhu e gjellë shanu, që na mozin këtë ditë fëtofë sëpë na e banë kabulë. Na e lusim Allahun që neve pëna në ujdis, pëna juzi termostatin e temperaturës besimit. Si të regullohë të që e me një gradë dikun ku duhet, pastaj në arruaj, masë e zafë sëpë për jashtëta. E ka një herëdhim në gjami pak nërthim, mirë po këto njerës dalim pastaj rimborë ka di orë së nërthim, që kështu jemi bonë. Kthej në boksizoj, pim dogana, tirim çad borshka kemi në Sbrena, por jashta nuk naordhim se ajje. Ajje sejtoni e ka termostatin ajna i lajka u disot, Ryktu, Ryktu, ka udisë të rri këtu, ka dal. Rri këtu të merdh koma nzatës politi. Shkon dëshpëria në shpinën drejt. Heroi madje se termostati i çetarguj mo është. E këtu në xhamia është ndriçë pak. Këtu është momenti i fitores, këtu është momenti i i i xinit. A s'ka gja mat mirë se ti thash tek e mira të janë momente shumë të mira i gjema, të janë momente shumë të shejta pashti mëso ankoni ju mëso ankoni se une ju thëmë për balë se ju më kini më hoq vajzi, hështë gjumohem keni mëso ankoni dhe erës shumë vop në majtë i pak hoqa dimnit shumë ftof në majtë i pak hoqa dhe erës në vesh shumë shi në majtë i pak hoqa mbran dhe erës shumë promaj shkuj në majtë i pak hoqa e shka me bo po? shka me bo po? Kërë e hekëm gjamië në altë e katërën podin atë herë, pështi përdu më ju pitskupak, ka të narë që për e thamë, se makinilon ma atë herë, shë mongët makinilon, a ju gjëmatë janë. Kërë e hekëm patosin veshqereve gjamiës, ta sho burra, është një metodë shumë e bukurë. I thoi në gjionë gjermane, fusë bodën hajtëungë. Ndhe e mje podin, ndhe e mje prejpushtë. Këa podi hekëm, a di sht Në kurdën e Ramazani ajo i vënë një pitë e grave. A drejtoën zorrat poshtë e jaçesme një xhos i bërçugë kojm në lekë sashim çme po shti bërçug. Jaçesme një bërçug asaj, ja noim xhilimin, një motor të vogël çatimone e ndzejm gja min e alte poshtë prej podin xhilim kuthunjmi. Asna duhet kjo termox i dham 6000 mark rin na të shtatën. 6000 mark rin na të shtatën e shtaten, i kimi dhon për me ndaj gja min. Nuk e kemi në dhe, o gjemote ndërshëm Nuk e kemi në dhe E kemi në dhe, vetëm një qështë një mëtre Katërora, gjashtë mi marki kemi dhonë Pra parët shkun A, a banë që pizë dishta Juve që atë herë shumë vi ka qëgjo Në kushton shumë ajo neve Dhe dhe dhe dhe ka gjashtë mi marki Tha kushtojnë, gjashtë do të mi mark Gjashtë gjamijave me avnua Gjashtë gjamijave Këto pun punon me menoj ndërshëm Këto nuk shkojn Këtë shkojnë me menë, këtë nuk shkojnë me ofori, s'ka pare. E njoni prej neve, majtë mërami, kër i ngulli kom që i musmenua ta, a i fjulli felin më të shejtë, a i tha. Po për kur shparthajet, a e zorën zorë, mirës gjëmjësër. A diska dëmët, që atëherë për të marru me s'pjegu, bëhët uragani i ndërasit. Dhe lë hoqja si kretari i ndërasit, dulë tha, Shka ndërtumë për 7-5 vetë u prish për di orë Kësto tha urakan Del ujë interesant e ka paramendua i vlawë i orë Kër shpartha e zorra tu falja i urfuni I shpartha e zorra Edhe i del ujë Ja lakë për në tolë Lakët bodh malë Kër dali për gjamië i thëtë dikush di shka Edhe mu shëtë gjamië me ujë ka parapaj Tërë të gjamate e për shka botë të ne Odhë vlawë i dashër Ajo edhe tash ka mundësi më u bë me muslimanat e e nzeh me muslimanat që kanë qef shtëpien e Allahut xhe lalaluh me paçish duhet këto vende. Ajo edhe tash bë. E patosin më në ato ja noni bërçun edhe kri. Drasat i shon kundush. Kur çoska, 15000 mark nëpull. 15000 ni mark. Ni Nit çrap dujon i di vet. Kur zhomos e lëh hiç nuk kujtu. E bëm i mirë. E çu shtu me këto kushte çu shtu. A se ke më ndae parave na i kanë marr, ama nuk e kemi ndae. Unë ju spjegoj masë miri që se ke minze, se unë ka përësor në dite këtu i baj në përë gjamiës me kam me qra pa në përë stëftë. Unë e di, përës, unë i baj ka përësor këtu, nësë ke minze gjo. E lusim Allahun gjëlle gjelalu. Ajo që i nadull në eve prej dore, të bojnë qërti insha Allah. E lusim Allahun gjëlle gjelalu që i namazër e, e, e gjumosë me ketë stëftë qërtu ka bullët në i banë insha Allah. E lusim Allahun nevet, dëmon, që të neve të nëndihmonë me i Edhe e luthim Allah unë lutjet për gjithme ayet dhishka kemuna masum dhe nevoj lillahi l-Fatiha.